بسم الله الرحمن الرحیم تعالی سیدم یادا به موضوع للكافرین لتی الوداع من الله ذی المعارج ترج الملائکه ورؤ علیہ بیوم کان مقدر رقم 333 تصویر صبرنجبیلا صورت کے نمود عذاب قیامت ذکر ہوا۔ غذائے تتمہ صورت تھے خدا کے تتمہ بیانیں تپوس گئی تپوس کن کے عذاب راتن کی دپارد کا پھرو ان بھائی چلا تپوس گئی عذاب چراشی مسوکین کی دسته کوله سالا پانز سره ده تپوس کوي د عذاب راتونکي نه امانه دارا تپوس کوي تپوسونکي په عذاب را ګرځې جون کی د پاره کافرو تپوس کوي د دې خبرې چانتر الینا من سما تپوس کوي د عذاب برازیل مومد د فای کړنی وری کنا یا تپوس کئی پا عذاب محکولونم تعدلو عاد کل بایدہو عادا تپوس کئی تپوس کئی ان کے چا عذاب برادی پا کافیرو نو کل باید لیسلو دعفیون چا عذاب راشنی دعفی بنی عزیبن عباس کراہد بغیر دامدہ نویس سالہ سالہ اسیرو بایدل سالہ سائلون او بھئیگی بایدن کے عذاب دا عذاب نه چرا دی او بایی گی جہنم کلکا او بچ بایی گی دا سی ٹھول او بایی گی او بایی تپوس کوئی که نن دا عذاب چا متا آز الوات او عذاب کافر ہو ان انا بایی دلدہ فیدہ لانا او اللہ چی خوند مرتب ہو دے خیجی فرشتی دتا پا یو سات کې چې مقدار دا خی منزل پنگوز رکا لدے یا باندې ځی ځارني کې پیړا موترم مقام ورسه الله تا کفور کو قبل سره دین پنځه زر کال د رفیو درجات له دې درجه ورلې مقدار د دې مسافت پنځه زر کال لګي یل زم زیات دې نو کلک کلخ صبر جميل دې توي کې بیان کوا جنگره مو کوا دوی ویني د یاذاب له لري اوی کله چې شي اسمان پشان د تیلول شي مول تر جوړ شي امول هغه د دې تیل دا به شي باغونه پشان وړل شي عین وړل دتوی بیان کړو نو دې دلور حامیم وصافي کوي ک حامیم وی نو تبو بن دوست د خپل دوست وی به یو ول اده پرې مجیم کاش کې چه قربان چه اعزاب دو دو اردنا زامن دو دو بعد مفجیده کاشی چه اعزاب زما پا زامن ہوئی زکر جیئے سری تا دارسا نقوگی نو آلائی ذکر کر کن اعزوئی پسی بیا خضئی اعخضئ پسی بیا عروری عرور پسی بیا ٹبری نو ترقید اعزنا نعلا تا نظل دوست بلری چه اعزاب زمان پا زوئی ازبچوئی عذاب زم ما په غځي عذاب چوي عذاب زم پرور عذاب چوي عذاب زم په دا بار اټ بار چه ده بارات دنیا کې ریتا دا زمږي ځان دي کله چې ایږي بجا شورو کا ویدار تبال عزت ته آ سو چې موږ کې کيده ټول ټول دي په ځانم کیږي او موږ الله خلاص کیږل دله خلاص کی خوایې کله آی چل نه خلاص یې کی نه تپدہ امید کې چې دا عذاب ټول دنیا باندې راشي خو غواړم ا دې خلاص کې کله چرینا دا سیندا کې تپدہ نه عذاب کې دوست پر تپوسنو تپوس نه کوي ټابر به تبا کوي لذا انه لزا او شواوی چې اتراف ہوتا لا لازو کوتا قلا ان الا لذ يقینا داور شغلتون کې له لمبا وکی داور بلمبا وای ان ذاتن اچ لمبشی پچا نور تا وکی د دان لا موناه حدیث کرا دی د جانمي لاس د غرونه وچتر بیا بار دین خليوا بیا با پوری چتۍ اداز وی رواني رواني دا با چورلی عبیابا رضی او دا اکیگی با عبیابا بیلیگی رضی با دا سی جوش با ہوئی جهنم کلا انا یقینا ندری دا ندری دا سی دا ورده لمبک اونکه لمبه او اوکی با اطراف اونا راکی آچالا تا دور اخی آچالا تا و قرآن تا اوکتوز قرآن تا شاکڑی تا شاکڑی اووندو یې مال نوروږي کې غوډ او عاد یانره داینې چې قرآن لازم چې زه په دې مالو راګوم قران ته شاګر زمیداری نوکری او تجارت وکاو او جمال یم کو حدیث کې راځي د مؤمنین لا تویی فیع الله علی کې غټه ما لوخ کې مبندو کډو کې باندې نو خایب دروانه بنچی آزاد پیدا فقیر نور یا انسان پیراشتیا سلن ډېر تریه سرن له اکلا چورچیږي د مصیبت نو دی پکارې فریا دی نو فریا دی ایس ریس نه نه چاره ما دادیو غدی اکلا چورچیگی مال نو دی بیا دټه کچا کې چارچې ورکی مگر تابیدار د الله چې مزینو باندې امیشګری کای آ کسان چې مانو نه کې حفت مقرر لپارد غوختن کو ادن غوختن کو دل کی غواری آگسان سان چه تذیقی دے قیمت آقا سان عذاب درم میری گی عذاب درم دنہ ندرسو بچشے غیر مامون عذاب دالنی ویلی چه فلان نسل کے بفلانے پیدا کی گی حضب عذاب نور کم آقا سان چه پارد فرجنو سازیدن کی دی مگر بی بیانے یا کی مالک وی خلاصون دی ندیونه ما چې په دې کې اسو چورټې دی نه نو دا دی ځاتې کوم کی آ کسان کلام انتون نو د لوزی راحت کوم کی امانات دین تا سره د قای مهنت بدنستا تا سره د قای مهنت مال نو اماناتي رسانو لګي چې مال کوئی ورکا آ کسان چې خپل بیان وکلک شاهد بیان د توحید پر بیان تلګی آ کسان چې په عبادت دي ساتي دن کې مداګسان جنت کې عبادت مون کې شي کافر را طرف تا تې دن کې کله چې ته بیان کې مزي و سکتی ما کوغان ما کوان دره خاصي د ختي طرف نه الګر سره ډلې ډلې ایزین ډلې ډلې دایو توفتی ډلې امید کوي اریاو زینا چې دن نه وي جنت نه ان اچړنا مون پیلا کې دواجنا چره پوي کې لا نذرا سکال لگدای یقینا دلیدا یقین دنیا کې مازیو په اخر شاید کوم ذ پول ذات چذل مشق مغرب ربین ذو قدات علیم شرابنم ورذینا دای په پوز نور مخه وته ایکن انیمداج چذ عمر فرشتو توکم نظام فرشتي دی اجز ماجد نو پیلا کې غو پاو ی کې او په سې که موږ امر وبوځي وردیتا اورات یې سره لوشي وي دا راځي چې موږ دې قبرونو نازر ته وای په طرف نه کوم اندوي نه کینه ها باید کیغلا چې ته مکه څوک کور سي دای امام دا غره نو لري وبو پون دات داوی جن کامه کوم اندوي وي کویږي به ترګی دي دا سال سال ذالک الیوم الذی دا روز دا روز دا چې یې سره دالوسلو توي کې بیان د قیامت او ظفيف اوړې مکمل بیان کوي د هر قسم اسلامی کې سټو د ملاوي دو پتا یاد ساتي ايوب اسلامی کې مرکز د قصه بازار شاته په خور خار